kaya zenye watoto walio katika mazingira hatarishi ambazo ziko kwenye mpango wa tasa fawamu ya tatu pia zimehamasishwa kujiunga na mfuko wa bima ya afya ili kuwawezesha kupata matibabu vilevile wameweza kuanzisha vikundi vya wazee ambavyo vimesaidia kaya zenye watoto wanaishi katika mazingira hatarishi kuweza kujiongezea kipato na kujikomboa kiuchumi changamoto kutokuwa na pesa za kutosha kwa ajili ya kuwasaidia watoto wote kwani baadhi wanashindwa kuanza na kuendelea na shule kwa sababu za umaskini